E falenderem Allahun me falenderimet më të plota dhe më të sinqert, ashtu si që meriton madhështia e ti të falenderojat. O, Zotin, ty të drejtojme me falenderimet tona. Ty të falenderojme dheri sa të këna që është prej nëshë, madhja dhe kur ti është këna qërë prej nëshë, madhja dhe mbasit ti është këna qërë prej nëshë. Ti e Zotin falenderimit dhe i lavdrimit, ashtu si që lavdrove dhe falenderove dhe vetën tonë të në kuranin familarë. O, Zotë Jynë, ty të konë falenderimi që kryesat imbulove me mjërësit e tua, imbuqë e zemrat dhe shpirtrat tanë me dritën e kësa e fejet madhe, mjërësit e cilat i zbritën nga si për arshit për në qedhe në dynjas. I sfidove mbretërit që në momentit kër i nëzit e rëbë të tua i që shtojnë lutjet dhe kërkesat e uthej, A ka kush të lutet që unë t'i përgjigjem? A ka kush kërkon që unë t'i jap? A ka kush don falje që unë ta fal atë? I le pas sundimtarë duke hapur dyert e tua dhe duke hapur dhe duke hequr ndërmjetësit, e nxitë njerëzit që të falen e lutje të dhanken esasat atyrat i ngrenë për tekti drejt për zdrejtin, në çdo kohë të natës zë ditës, madje i nxitë që në momentet kër janë në vetën veqohen me sënduësi në tyret madhërishëm, ndërko që edhe sëndimtari më, më i vogël për e njerëzët nuk veqohet pa mundim e pa dhurate ryshvet, i lartësuar jeti o më i madhi, o më i plët fuqishmi, o më i dashuri me grijësat, më i buti, më i miri. O zëtë ju në ty të lutemi, mos e dënotë të të bim që mblidhet për ty, mos i dënotë të gjutë cilat të regojnë për madhështin tënde, Mosi dënë ato sy që nëtojnë nga frika për e te jose nga dëshuria për ty. Mosi dënë ato zemre që janë përmalur antakimin tëndë dhe shpresojnë në mshiren tëndë. O, Zotë i im, furnizimi im është i pakët kam frikë ses më dhejnë. A për te të, të qajave për rrugën e gjatë që më kanë gëllë. A më zvaldo në të më dënësho Zotën në zemër dëshuria për ty është gjëja më me vlerë. Ashhedu an la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika la. Dëshmoj nga thellësitë e zemrës, me bindje të plot, me siguri dhe vendosmëri të pa tundur dhe të pa lëkundur se i vetmi që më me drejt meriton adhurimin, je vetëm ti O Allah, Zoti i qejve dhe i tokës, nuk ka ta adhuruar tjetër përveç Tej. Kur Allahu gjelle gjelalu u kryoj gjënetet e adnit me dorën e ti, mbohodhin e topë për emët, e mrekullushme dhe bëri që të rjedhin lumejnët, i tha gjënetit e adnit të kelle mi bi idhni, i fol me lejen dhe me urdrin tim. Foli gjënetit e adnit dhe tha, ka dhe e flehal mu'minun, me dëvërtet e fituan lumë të rrinë dhe shpëtuan besimtarët e sinqerë. Allahu Gjelle Gjelalu ubetohet pasha madhërin, pasha krenarin tima, nuk do të lejoj që të këti të bënoj pran meje asë një besim të arzëmër në ngush dhe këpratë. O është hëduan në Muhammeden Abduhu wa Rasuluhu, si kurse dëshmojmë se i dashurin Muhammed a.s. Ishte robi dhe i dërguar i Allahut xhalla xelaluh. Thot në hadithin e vërtet, të gjithë njerëzit do të hyjnë xhenet përveç atij që nuk dëm. I tha në kush, nuk kush është ai që nuk donë i dërguar i Allahut. Tha ai që më ndjek mua, do të hyjë në xhenet, do të hyjë në xhenet. Ai i cili më ndjek rrugë përveç rrugës time, dhe më kundërshton mua, ai nuk donë të hyjë në xhenet. Pra nuk do në që të shkojt e këmjërsi e Allahu Gjellë Gjellalu e ka vetë njeri unë dorë me zjedhë. Nëse do në mjërsi në leta di se atë e kate kërruga ka e Muhammed Mustafas të kjë pishtarë ndryquës më shirë i dërguar për mbarë njërzinë. Sot me lejnë Allahu Gjellë Gjellalu dhë të trajtojmë një hadith i cili të regohet për një prej profetve të mëdhenjë. Për Jahja ibn Zekeriya a.s. pa që e Zotit qofë me të. Profet, prej profetve që erdi si mre kudhi prej Allahu Gjeleshanu, e ka jetu në kohën që ka qenë edhe Isai a.s. Allahu i lartësuar e nga rënërkon Jahja ibn Zekeriya pa që e Zotit qofë me të, me pesë këshjila, pesë urdëresa. Edhe i thotë, o Jahja thotë, profeti Zotit puno me tot ti dhe jepja atyre njerëz dhe prak të pes kshila. E jahja ibn Zekeria vonohet pak në përcjedhje në porosive që i ngarkojë Allahu Gjelle Gjelalu, dhe i sa i biri i mërjemës profeti Zotit i thotë, o Jahja thotë, Allahu Gjelle Shanu të ka ngarkojë të thotë me pes porosi, thotë, Nëse ti, thot, nuk do në me i përcjel ato atë herë, thot, më let i përcjel unë se i duke o vënu. I thot, o Isa, thot, për Zotin, thot, nuk kam da shumë t'ja them ato njerës dhe për para se ti veproj i herë për vetën time, edhe t'mindje i herë zemre dhe shpirti imë. Masit mithithja t'o shpirti imë dhe zemre imë dhe t'mgjejnë ven zemre në time, atë herë thot, ja përcjel njerës dhe. E ku do të shkoj, thotë, që është ja thotë, dhe si mund të shkoj, halë im, nëse unë nuk për cjellat e që më gargarku Allah u Gjeleshanu me për cjellu, nëse unë thotë, alej ty me bëjnë një gjotilat e nuk mbetë, dhe vetëm se të më përfshi dënimi Allah u Gjeleshanu. Pra ndaj në zitonë dhe shpejtonë dhe, dhe mbledhë popullin e Izraelit dhe gjithë në gjamine Aksas, I thërët që të të bojën gjithë, mblidhën gjithë popullet dhe gjithë njerëzit që dëgjënë pesë kshilat që janë drejt për zdrejti prej Allah u dhe legje dalu. Ju njerëzit në gjamine auksas, dhe e sa te imbushet gjamia dhe dëgjënë me vëmendje se ku shë janë pesë porosit për zotit gjithësit që zbresin nga si për shtatë qejve, Të e dhe të shofësht për njerës dhe cilët ishin ullur e disa ishin në këmbë E disa ishin në gjitur në përvende brenda njami, në gjami E me interesën madhë dëgjëj Jahja ibn Zekeria Dërisa i thoto njerës Allahu gjelle gjelalu u me madhënineve Më kalën pes porosit cilat i punoj për vetën tim e në radhë par Dhe pastaj të jo apërcjodhe dhe juve Më kalën pes porosit cilat i punoj për vetën tim e në radhë parë Allahu Gjelle Gjellalu thot Na urdhëron neve që most adhuroj maskën përveç ti Sepsa i është zoti i vetëm që me drejt meriton adhurimin Shembuli dikuj që adhurom dikë tjetër përveç Allahu Gjelle Gjellalu hu është er si shembuli një personi Për para ka pas sklavri Si shembuli një personi e marin edhe e blen thot në stregun e sklevërve Ja blen lirin Edhe përsta i e falin, i apin edhe një togë, i apin edhe një bacha dhe i apin gjithë mundësit me punua dhe i thonë punëtani E këjë person thotë punon, thotë edhe të mirat materiale që vitonë nuk ja jebë zotristi po ja jebë dikuj tjetër E shëmbudhë i Allahu Gjelle Gjelalu është me i lartë Allahu juve ju kryojë për nuk ishit asë gjë Allahu Gjelle shanu kujdeset edhe ju furnizon me dhe gjitë mirat O amabiku minja me tin femina Allah Nëse juve keni edhe përjetoni i të mirat e keni prej Allah o gjeleshanu Prej askoj tjetër E si ka mundësi që njerëzit shkojnë edhe adhurojnë vendet e mira Njerëzit shkojnë edhe adhurojnë dikot tjetë E përveç Allah o gjeleshanu Ose mahojnë zotin tërsisht Ose mahojnë gjithë fuqishmin që i falit gjithdo mirësi Allah unë gjelën e gjelalu hu Kjo është tirja e gjdo profeti, jo për po, jo vetëm e jahja i vëzekerijas. Kjo është tjërja e gjdo profeti, uama erselna min kablik e min rësullin illa, nuhi i leji, ennehu la, ilaha illa, illa, në fa'budun. Në muhammed, gjdo profet që kemi dërguar për parat e e nga i pari dhe i të kifundit, i kemi shpalur qartë të, të zidhe në form të prerë, që dijeni dhe mësojeni njerzët se nuk ka zot tjetër përveç Allahut xhelle xjelaluhu, prandaj adhuroni atë vetëm dhe askën tjetër përveç tij. Wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la nushirukta la yahbathu 'amaluk. Neva profeti Allahut, neva Muhamedit, të kemi shpallur ty, i shpallëm edhe të gjithë profetëve që ishin përpara teje. Nëse juve do të bëni shirq, do ta adhuroni dikë tjetër përveç Allahut Xhaleshanu ose do të mohoni Zotin, do të fshihet vepra juaj, do të fshihet vepra juaja tëra e kur dini para Zotit i jeni të paprgatitur dhe jeni në humbje të qartë. Fjala la ilahe illa Allah, nuk ka zot tjetër me drejt përveç Allahut Xhaleshanu që ta meritojë adhurohim në këtë univers. Ësht fjala e fillimit është fjala me cilën njëri unë një si jetën e shpirtit bëgë muslimam Dhe është fjala e fundit nëse mbyll jetën me këtë fjali je për njerëzve të lumëtur është fjala në cilën rëtullohet e dëboshti e egzistencës dhe pa te nuk ka kuptim Nëse do tjetash me këtë fjali ka përneru Allah u gjeleshanu në këtë jetën dhe njetën tjetër Nëse të gjithë qenjen tënë dhe qeliza dhe trupit tënë Do t'i veshë në shërbim të sajë fjale Do t'i janë në nështroshë sajë fjale Ka për të ngrita lau, a i shumë sa nuk e merë me men E një riu që është i dhe gjikshëm E kuptonë se jeta e besinit Jeta e virtytit Jeta e moralit Jeta e halalit Jeta e nderit, jeta e sinqeritetit, e vlerave njerëzore dhe humane, është më e mirë se sa jeta e mohimit, se sa jeta e jo sinqeritetit, se sa jeta e shtrëngës dhe zhdhumit, se sa jeta e imoralitetit, se sa jeta e vësitë dhe veprave tulta dhe të ndyra dhe të fllihura. Prapë dyshim kjo nuk ka nevojë për shumë logjikë dhe për shumë mendje. Allahu Gjelle Gjelalu thot në Kuranin Famlar Kejfe te këfuru në billahi wa kuntum emuaten fa ahjakum Thumme ju mitukum, thumme ju hikum, thumme i lejhi turgjaun Si munden juve ose si gudzoni juve që të mohoni Allahu Gjelle Shanu Ndërko që ishit hich, ishit azgje Allahu ju fali juve jetën ju solin existent Pasta i do t'ju amari jetën prap E pastaj përstëri do t'ju rinjallit e ka jesh këthimi E kjo është sistemi që ka vendosë Allahu Gjeleshanu A i cili me përsi për me më hu zotin Ose me adhuru di këtë jetë e përveç Allahu Gjeleshanu Let gudzoj e dhe dalin nga kjoj sistemi Let dalin nga kjoj sistemi dhe pastaj let shkoj të adhuroj Këtë do t'jetë e përveç Allahu Gjeleshanu Këtë jetë e përveç Allahu Gjeleshanu Nuk ka sistem tjetër Në qdo moment të jemi ndore në Allahu Gjeleshanu Në qdo moment në eve Përjetoj mirësitë Allahu Gjeleshanu Edhe furnizimin e ti për kujdesjen e ti e ndje më qdo moment Përveç ati që nuk donë me ndje E me gjitha të njëriju nga zudhumi dhe nga padia nga njëran Të shkone dhe adhuron vendet e mira Njëriju shkone dhe adhuron e lidhe adhurimin e ti me njërez e lidhë adhurimin e ti me engjur, ose me gjin, ose qofte dhe me profetë cilët adhurime janë të ndaluar reptësisht në kuranin famlarë. E lëdhina amënualem jelbisu e imanahum bidhulmin ulajkele humul emnuahum mund të dunë, me të vërtet atat cilët besuan, Edhe besimin e tyre nuk e më veshën me padreci kjoftaj jo është shirkën së mohim Për ta do të ketë sigurit plotë për më tonë Allah u gjeleshanu edhe ata janë të dhëzuar Ka sigurit e mirësi për ta në këtë jetë edhe sigurit e mirësi për ta një jetën tjetër Le u kja në fihi ma aljetun illa Allah u le fese dhe ta Sigur të kishtë në këtë univers edhe në këtë botë Zotë të tjerë përveç Allah u Gjeleshanu të adhruar tjerë me drejt përveç Allah u Gjeleshanu Atër do të shkatoashin qejte dhe toka Thotë djetari islamit me ndjendritur ibnul Qajim el Gjauzi e Zotë jem shirof Në qofë se thotë qejte dhe toka kjo egzistencë dhe kjo kryeska që madhe Nuk mundet thotë që të rezistojnë dhe të egzistojnë në qofë se do të ishte dy zotëa Dot pranonin ekzistencën e dy zotave, çfarë mund thuhet për zemrën e njeriu të krijuar ska qejfogun nëse pranon zot tjetër përveç Allahut Xhejeleshano. Elladina amanu welam yelbisu imanuhum bi dhull, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Qado shimata që ishin besimtarë dhe besimin e tyre ruajtën të fastër vetëm për Allahun Xhejeleshano, për ta është siguria edhe ata janë udhëzuarit. Allahu Gjellë Gjelalu, si që të regonë profetja a.s. në hadithin këtësi i thot Jebën e Adem, o i birja Ademit O i birja Ademit Nëse ti thot, do të mvish mua dhe të paracidesh për parameje Me më, më kate dhe me gjuna e sa si përvajqe e tokës E kur të më takosh në muë, thot, denin pasë, ti nuk më ke bëshirë, nuk e ja adhuruar di këtë tjetër, përveç Allah u Gjeleshanu. Dije sa unë do të dhvime si përfajqen e tokës falje, pra do t'i faljë gjitha të mëkatër, sepse mëkatë i mëjë madhë që kryet në këtë universet dhe në këtë tokë, para të gjithë tjerave, para të gjithë tjerave, më basë di kush me ndonë, se ka tjera që janë më të mëdhaja, apo është padrecia që i bëhet Allahu Gjeleshanu në haku në Zotit Ati që falje dhe dhuroj gjithë shka Ati që i jep edhe për kujdeset për gjithë shka Ta dhurojsh di këtijet e përveç Allahu Gjeleshanu ose të mahosh eksistencën e Zotit Gjelle Gjelalu Porosia e dyti thot Jahja i bërë në Zekeria popullit vet Falë një namazin Falë një namazin Faluni për Allahun Xhaleshanu. Sepse namazi ka një pozitë të veçantë. Në momentin që njeriu falet, është drejt për zdrejtë i lidh me Zotin e Tij, nuk ka ndërmjetës. E lutjet e dha ankesat e Tij ngrihen drejt për zdrejtë për tek i Gjithë Fuqishmi, për tek i Gjithë Dijshmi, i cili i dëgjon edhe i pranon edhe thot i jeni të përqendruar namaz, se Allahu Xhaleshanu është i drejtuar me shikimin e Tij nga robi i Vet. Dheri sa robin nuk këthen kokën në manzë pra majtas apo djathas edhe nuk shpërqendrohet Imagino kur dalësh për para një personi që është të rëndësishëm E ne me edhim se sa e vështirë të marrë është takime është sot me njerëzit të rëndësishëm Masë shumë ko mundime edhe mbasë shumë ko ndërmjecime kja rritme e bojë takime person të rëndësishëm I cili nuk është rratë pula alëmi, nuk është zotë i qede dhe i toë kësë pashë njeri që del edhe ka adoksit e veta dhe del në momente të caktuara që me kry nevojat fizike pra është njeriu i cili hanë dhe pinë Edhe dele dhe në tualet, është njëri i cili ka dopsit e veta, bën nga bime, bën në më mëkate është njëri i cili ashtu si që shëngjallë, pra e ka si edhe lau gjeleshanun jet nga një pike vogull Do të vdesi dhe do të bëhet dhe nesër E neve kër shkojmë takimi, imaginot i flasësht tjetrit për i halos dhe i problem Mezorë se sa e të kryove takimin, ti flasësht e dhe takesh kohën nga në tjetë Dhe pra të këthesh këshu kohën duke i qa halin ati Imaginot që farë afendimi është E një riu kur falet, që falet nga kibla I drejtojtë Allah u gjeleshanu E lidhjen e ka shumë të forë që pirtrore më zotin e ti Në momentin që është përpare Allah u gjeleshanu Imaginoni që farë Kuptimi mund ketë që robit Shpër që ndrojtë E ta ketë mendje në dikutijet E përveq se të kiplot fëgishmi Allah u gjeleshanu Për ndaj thotë zotin kuranin Në tham lartë të dhe eflë halë mu'minun e ledhina hun fi salatihim khashja hun. Kanë fituar besimtarët, esinqerë, të cilët namazin e tyre janë përqëndrum, edhe kanë ndrojgjat namazit, se din që janë për para Allahu gjëlle gjelalu hun. Namazin është rujtje nga e keqa, u e timi salatë e inë në salatë e të nhani, lë fahshaju e lë munkerë, dhe fale namazin, sepse namazin ndalon nga verpet e ulta dhe të rryme. Namazin është falje e më katë dhe, Aqimi salate tarafa in-nahari wa sulfa min al-layli in al-hasanati yudhibna as-sayiat. A kemi shumë mëkata, kemi shumë tëmeta. Falemi namazin gjatë natës edhe gjatë ditës, tat Allahu xhelaluhu shanu se veprat e mira. E prej veprave të mira më këmdhaya është falja e namazit, i fshin të gjitha ato mëkatat. Namazi është rrugë zgjidhje dhe është forcë momentet që njeriu ka nevojë për forcë. Në momente vështirësie, në momente që përbadhët më sprova Allahu Gjeleshanu nërën e, në e ka të regu shumë një rrugën e dhe thot Westa inu bisabri wassalah Kërkoni mbrojkje dhe kërkoni mdim thot me namazë dhe me durim Kërkoni mbrojkje dhe kërkoni forës shpirtërore dhe forës fizike me namazë dhe me durim Në momente në që ti e që përpara një vështirësie e falit dyre katë namazë Më bështet ju Allahu Gjeleshanu dhe kërkoj një mdim pë edhe përkullu për, për parati me përshëndrim, edhe me bindjet plot, Allah u gjelle gjelalu dhët jap i forë shpitrore me kalu gjithë dhe fazë, edhe gjithë dhe etapë, edhe gjithë dhe mundin të kësa jeta. Imam Ahmedit Aberaniu dhe Ibni Hibani transmitojnë hadith, se profeti Alehi Salatu Veselam ka thënë, Mën hafa dhe Alehi Hakanët lehun uren o aburhanën o në gjatën jo me l'kijama, a i tjili të regonë për kujdesje për namazin, Nëta di sa ajo ja do të jetë dritë për tën këtë jetë edhe në jetën tjetër. Do të jetë argument shumë i fort për tën këtë jetë edhe në jetën tjetër. Do të jetë shpëtim për të ditën që do dalë para para Allahut xh. sh. u ditën e kiametit. Tregonet se dikujt i është shfaqë iblisi në kohë të mëpërparshme. Edhe i ka thënë ky person o iblisi ka thënë si shpjegohet thotë që un kam thot një dëshirë si mund të bëha, mund thot si puna jote, si mund të bëha mund se si ti Quditet edhe vetë shejtani edhe i thot Për Zotin thot asë një për parate e nuk ma ka kërku këtë punë Dhe asë për parate e nuk i ka ashtë punë Men me u bësi puna ime Atëherë thot nëse donë që të bëshë si puna ime Thot lere në mazin mëse falë kur Këpute lidhjen me Allah unë gjeleshanu e cila shumë e fort këpute Mëse falë kur në mazin edhe mësë shajko ka vetohesh Rejshem apo betohesh me dëvërtetën Pra rejshum, për abetohu rejshëm, për e rrugë këtë punë. A të herë i thotë, jam dakorët, thotë, për për zotin i kam dhënë besën, Allah u gjeleshanu namazin mësë me elojnë, edhe kur mësë me ubetu rejshëm. I thotë i blisiv, Allah i thotë, unë jam hileqari me i madhë, për ti thotë me more një dobije dhe një mësim, thotë me hilen tate. Kalu ma se leke këmën fise, se par kalu lem në kumin e lë musallimë. Në ditën që banor të gjenemi dhe të futën, gjenemi dhe t'i pysin, dhe t'i thonë, qëfar ju bërë juve që të shkonin në sefar, pra në këtë grad gjenemi të zotin arruj, e gjë e parë që përmendin thonë, kalu lem në kumin e në musalin, nuk ishi pre atyre që falin namazin, se namazin është në mburoj, namazin është shërujtje, namazin është në dërmjëtësim të ka Allahu Gjeleshanu hu, Për të shpëtu për i dhenimit të zjarët gjëhenimit edhe për të fitu mëshirën e Allahu gjële shanuhu. Alusë Allahumë të në faljet në mëshirohi. Amin. Alhamdu lillahi rabbil alamin, wal aqibetu lil muttëqina wal audhwana illa ala dhalimin, wa nusallim wa nusallim wa ala rasuli lamin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ejma'in, E treta i thot zë i jahja i bëni zekeria popullit vetë Thot falen, thot ruajeni edhe bëni ajgjerimi, thot ajgjeroni për Allah unë gjeleshanu Se shembuli ati që ajgjeron për Allah unë gjeleshanu është er, si shembuli i dikujt që është në, vinyë, në, në një rreth për njerëzisht pra Në një rreth me njerëz, ka një shport, plot me herë të mire dhe me mis E njerëzit thot kanë qef që të qëndrejnë për pranë ti që të ndinë aromën e misku që a i shpërndon, a i që a i gjëronë shpërndon mirësit e gjithë tjerët e gjithë njerëzit që ka rëthipra, e nuk mund tjetë shëmbulli keqë për vetë se shëmbulli mirë, Nuk poflasim për ata besimtarë cilët që të kohës që ajgjërën e ka njësëj si kur janë ma ajgjërim gojë edhe si kur janë pa ajgjërim gojë Për ata cilët edhe pse falë edhe pse ajgjërën, nuk dadonë moralit tyre nga moralit tyre që nuk e njofin a launë dhe nuk falën edhe nuk ajgjërën Ne poflasim për ata cilët e ndjen ajgjërimin edhe din që është prej adhërimeve më dashura dhe ka lau gjeleshano Çdo vepër e bin e Ademit ka vetëm postin, sepse ai është ai që e shpërblyen. Të gjitha punët e birit të Ademit janë, janë për të dhe i përkasin atij përveç agjërimit. Ai i përket muthet Allahu xhele xhelaluhu dhe unë jam shpërblimin për të. Ndërkohë që thot profeti alei salatuen selam, "Es-siamu nisfu as-sabr." Agjërimi është gjysma e të gjithë durimit. E Allahu xhele shanu thot për durimtarët, ka shpërblim pa hesht. Agjërimi është prej veprave cilat do të bëndër mjetësuës të ka lau gjeleshanu ditë në gjukime El Kur'anu asë sijamu jeshpe'ani lil'habdia u mel'kijama Kur'ani edhe agjërimi do të dalin për para lau gjeleshanu E dhe thënë, o zëtim, filani, filani, gjithë ditën ka agjiru, gjithë ditën e ka landë në rëndë Pyrën vetëm për hirtat, o Allah, të lutëm e ty, o zëtë që kur mos ta dënosh, edhe do të do ta mbrojnë edhe do të bëjnë ndërmjetësim tek Allahu xhaleshanu derisa ta çën çënët robën për dorë. Agjerimi është lidhje e fortë midis Allahut xhaleshanu dhe midis robit. Agjerimi është një byjë e sinqertë, aq e sinqertë është saq ditën e gjykimit për ato bezimtar që kanë bërë të la haqje, kanë bërë të la haqje pra me njerëzit e tjerë që i kanë hyrë të vërtetë, i kanë shajtit, i kanë ofenduar, i kanë prek, i kanë Shkëndërinë kanë shkë pasurinë, kanë shkëldretën e tyre. Në momentin që i maren të mirat, siç thuat në hadith do t'i japën për t'qijave ato që u kanë bë pa drejtësi, përveç agjerimit i cilin nuk luhet, nuk toleron Allahu xhaleshano që ti merr atë gjë nga agjerimi robit ditën e gjykimit. Madje, siç thot profeti Alaihi salatu vesselam, ai i cili agjerimin e kryen saktë dhe mudohet me qenë i devotshëm ndaj Allahu xhaleshano me fitut devotshmërin që duhet me u fituar për agjerimin. Allahu Gjelle Gjelaluhu thot, ëndë të ke ba'di me laiketi, ti je si kurse disa për e ingyve të mi pra e ngrën gradën e ingyve, Allahu Gjelle Gjelaluhu. Porosia e 4 që jeb Jahja ibn Zekeria popullit vet E këto porosiv lezër në deruar janë edhe për nere I thotë mos ju ndani përmendjes Allahu Gjeleshanu Dikrin e Allahu ta kejnë në gjdo moment Në gjdo moment juve që tësonin zemrat edhe zbutin i shpirtrat juj e jujme përmendjene Allahu Gjeleshanu Se besimtari e përmend shumë Zotin Dërsa i cili nuk është besimtari mire a harron përmendjene Allahu Gjeleshanu Thotë se se shembulli ati që e përmendjene Zotin është i shemblë i dikujt që e ndjekin thot për t'avra E ndjekin thot u shtrija armike për t'avra E a i thot shpejton edhe shpejton veri sa futën dhe një fortes shumë mirë të forifikuar Edhe të sigurt Nuk kanë qëparti bënd A ty fiton sigurin edhe stabilitetin edhe i ikën e gjithë frika Edhe qëtësojt totalisht Po këshu thot është edhe zikri thot në dhe i cytjeve shëtanit dhe nga e keqe e djallit njëriu që e përmend Allahu xhaleshanu është i mbrojtë me kët fortifikatën, edhe me kët kaland, me kët fortezën e fort ndaj çdo çytje. Është i qetë ndaj çytjeve të djallit. Duhet më përmend Allahu xhaleshanu shumë, tavolinat tona, mëxhiset tona, kur rrimë dhe kur bëjmë biseda me njëri tjetrin, siç bëjmë biseda për biznesa dhe për dunjë, duhet të fusim edhe përmendjen e Allahu xhaleshanu, sepse përmendja e Allahu xhaleshan është ajo e cila In gjallë shpirtrat edhe i qetson zemrën. E ledhina amën u e tatu me innu kulubu unë bidhik rila, e la bidhik rila i tatu me innu në kulubu. Ata cilët besuën edhe zemrët e tyra qetsonë të këpërmendit Allah u Gjeleshanu, shifë e zemrën tata. Nëse përmendit Allah u Gjeleshanu, nëse bëhet një bisetve të aratë qetsonët zemrën, apo nuk qetsonët zemrën, më dëvërtet e zemrët do të gjenë qetsin e plotë, Edhe do të gjenin ngrohtësinë e plotë, do të gjenin qetësinë e plotë të përmendjes së Allahut xhëlëshanua, nëse nuk ngrafën, edhe nuk qetësohen, edhe nuk zbuten me përmendjen e Allahut me çfarë tjetër mund zbuten zemrat e robëve, edhe shpirtrat e tyre. Profeti Alihi salatu vesselam, siç tregon Imam Muslimi ka dalë një ditë nga banesa e tij që kishte pranë xhamisë Dënme shpecija dhe futet në xhami. Edhe gjën aty disa sahabë, disa shokë të tij që përmendnin Allahun, dhe i thotë, "Çfarë jeni duke bërë?" I thonë, "Jemi mbledhur në xhulisë të po përmendim Allahun, xaleshanuhu." Po përmendim madhështinë e Zotit, që është më i madhi dhe po ndiejmë me zemër. Gjithashtu po e falenderojmë për mirësitë shumta që na ka fal, edhe më madhja mirësia që ne na futin Islam, pasi ishim njerëz të humbur edhe të devijum. Ishim njerëz pa vlerë na bën Islami me vlera të mëdha. I zot profeti Aliye salatu selam vërtet thot nuk ju ka ula asgjë tjetër përveç kësaj. Përveç këtij qëllimi, i thon po i dërgoi Allahu dë vetëm kjo. Atëherë i thot, dijeni se mkaard Xhibrili Alayhiselam edhe më thot, edhe më sinjalizoi se Allahu Xhaleshano me juve tash i është duke u kërnuar para angjëve, është duke u mburr të këngjut e tij. Po ju lavdron Allahu Xhaleshano të këngjut e tij. Ai që e përmend Zotin, Allahu Xhaleshano e përmend edhe atë. Fedh kuruni edhe kurkum, nëse do në për kujdesje në Allahu Gjeleshanu, mësë ndaj nga përmendja e Zovit, në gjdo moment, mësat kesh mëci, qoft me dhikër, qoft duke fole edhe duke tregu për mirësin edhe për mëqin në Allahu Gjeleshanu. Dhe këshila e fundit, që thot Jahja ibn Zekeria, thot, jep një sadeka, jep një sadeka, mësë ndaj një sadekas, qoft me pak, qoft me shumë, qoft edhe sa një gjysëm kokërhur me arabie, që të shpëtoni nga zjarri i xhenemit dhe nga dënimi i Allahut xhaleshanu. Sadakaja është edhe për të varfrit, është edhe për të pasurit, s'embas mund të jetë se ka gjithë secili. Së se shembulli atij që jep sadaka, si sa bukur e thot profeti i Zotit, edhe mbajeni mend mirë dhe mos e habroni se janë porosisë shumë të vëyra dhe shumë të mëdha. Na shërbejnë neve të gjithë dhe na orientojnë jetën tonë. Thotë shembulli i atij që jep sadaka. Është si shembulli i dikujt që ka ranë durat e armikut. E dun me e vra, thot Dun me e vra dhe mi mor jetën Në momentin që dun me e ekzekutu, thot Ju lutëm, thot A mund të ashlyë dhe të ashpagojë një jetën time Ta ble jetën time Të më fakt një jetën që t'hiki Ti jemi lirë I thonë, po Edhe fillon, thot që t'jap, i thot për vleftën e ti Pra për jetën e ti Jep nga i qike dhe nga i shumë Nga i qike nga i shumë Sa qka mundësi ato gjitha Qa i fiton një jep, jep, jep, jep i jep, i jep Gjith Gjithashtu, thot, edhe sadekaja juve, thot, ju je plirin nga dënimi Allah u gjeleshanu. Ju je plirin nga dënimi Allah u gjeleshanu, sadekaja. A i cili donë që ti falen më katët, leta di se sadekaja ja vëshin më katët, ashtu si gjëzjarin, si që u i fikëzjarin. A i cili donë mirësie dhe donë shtim pasurie, janë hadithet e profetit Alei Salatu Sënam që pojë themi. Letë që japë i sadekaja vëshdimishtë, Letjabi sadaqa se thot profetjale i salatu se në mëna ditë vërtet Mane pasat sadaqa të unë minimal Kur sadaqa ja nuk e pak son pasurinu vetëm se i e breqetët dhe vetëm se e shton A i cili donë që tja letësoj Allah u gjeleshanu në brengat e dides gjykimit Letjalecoj në i vdhaj musliman ose në i motre musliman e vështirësit e kësa jetë Duk e ndimu pak me sadaqa A i cili donë që të ketë një shpim që netë Çetë ia ja ndërtoj Allahu xhelashanu ta blej, ta ardhmën e tij dhe suksesin, edhe lumturinë dhe fitoren ditën që do dalim para Zotit. Le të kontriboj për xhamin e Allahu xhelashanu, le të kontribojmë në rrugën e Zotit, për fenë e Zotit, për gjithçka. As kujt nuk i kushton diçka e madhe, por se vetëm janë me glisencat tona dhe janë çytyt e shejtanit, edhe janë, janë harresat tona ato që neve na bën që të harrojmë. I japni sadaka mosleni sadakan mazdore se sadakaja është ajo e tila e fikë zëmrimin e Allahu gjelle gjelaluhu Thotë Allah unë këranin famlar Mën dhe lëdhi ju këridu Allah e kërdën hësënën Fe ju da'i fe hule u e dha'afën këthira Wallahu jep bidu wa wa a jep sotu a i lejhi të rgjahund E kush është aji tili donë me i donë një hua një borgë Allahu gjelle shanuhu Një huat të bukur edhe të mirë, thot Zotit Gjellegjeraru. Thotit mamë kur të bilë, e ka fjallën përsa dhe kamë. Es sadakaja ta dini mirë thot, është si puna ti që jep një borx në një vend që e ka të sigurt. Shi sa bukur e ka thudit Allahu xhelashanu, Allahu nuk ka nevojë për borx. Ne jemi ato që kemi nevojë për mirësinë e Allahut. Po e ka thudit si borxhi, si ti nuk të mohohet kurrë. Nëse ke njerëzit ti do ta marrësh borxhin, ti Allahu xhelashanu borxhin e ke edhe më të sigurt akoma. Madje ka një veçori dhe ka një specifik, në çonse ke njerëzit e ke 1 me 1 te Allahu jalla Gjell jalal wakeina fatine caktum kon caktum ed do ta kesh me shum fish fe yu dhaifehu lehu dhaafa kethira ka per tia ja dhon Allahu xhelashanu me shum fish aty sa de kan qe jet e shton edhe e shum fishon Allahu xhel Gjell jalaluh lizat nderuar fe ja jon us fe e madhe edhe es fe e pasta edhe es fe e bukur po lumpor ata qilet e marrin me shpirt edhe me zemër Edhe dun me praktiku Edhe zemra dhe mendja i qanë Edhe jërin që të heci feja Allah Gjeleshanu deri sa të shkojnë në gjdo zemër trokasi Edhe në gjdo shpirt Të hy kjo drit E bukur edhe kjo drit e madhe Pa cilën nuk ka drit Pra edhe gjithë shkanë shpirtrat e njerëzve që se kanë kjo drit është arësirë E lusë Allah Që neve të në falje të në më shiroj O zotë ju në ty të lutemi Në falje të i madhe i falës O zotë ju në ty të lut Të regohu i mshishëm dhe bujarme në ti e më i madhi bujar. O Zotinë ty të lutemi të nga plëtës në vojat edhe mangësit tonë, a ti e i plëtë fuqish një Allah. O Zotinë ty të lutemi nga shqip me mshirën tëndë dhe jo me drejcim tëndë, ti e Zotinë faljes, ti e Zotinë mshirës, ti e Zotinë bujaris, ti e Zotinë i cili i shëpë njerëzit e tu i me bucim edhe me mshirën tëndë. O Zoti i Ylët, ti pendohemi na e prano vendimin ton edhe na fal mëkatet tona. Mos na në nxirr nga kjo xhami vetëm se fal prej mëkateve dhe prej tmetave tona. O Allah, ti të, të lutemi që kështu siç kemi ardhur këtë xhami dhe kemi bujtu në një shtëpi për shtëpijave tuaja, të bëhemi pjesë atyre njerëzve cilët do dë të bujnë tek tim prantejën xhenetet e begata, xhenetet e Firdausit. Na fal dhe na mshironë në ai shndrit fyra ditën që do të kemi nevojë për dritë. O zëtë në dhurë mirësim familje tëna, familje tëna, të këpërindit tëmë, të këpërmijët tëmë, pa dëshim të i e dhuruës i dhe gative dhe i mirësive. Ela ina ahsën el kelami wa eblegën një dhamë, kelamullahi l'melikil azizil allam, kema falet e barake wa ta'ala fil kelamë, وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاطم الصلاه يقëngëndies për zjatën zoti ondroft